Cugetările Sărmanului Dionis Ah, garafa pântecoasă, Doar desfeșnic mai e bună, Și măcoasa lumânare sfârind să și larde, și în această sărăcie te inspiră, Cântă barde. Bani n-am mai văzut de un secul, Vin n-am mai băut de-o lună. Un regat pentru țigară, Să norii de zăpadă, Cu himere, da de un. Scurție de vânt fereastra, în pod miau au la curcani vână-i creasta, și cu pasuri melancolici meditând în blănograd Uf, ce frig, învăd suflarea, și căciula cea de oaie, pe urechi am tras-o zdravăn, iar de coate nici când pasă, ca țiganul care bagă degetul prin rara casă de nevod. Cu Comele coate, eu cerc vremea de senoaie. Cum nu sunt un șoarec, Doamne! Măcar totuși are blană! Mi-aș mânca cărțile mele! Nici că mi-ar păsa de ger. Mi-ar părea superbă, dulce, o bucată din homer, un palat, borta în părete și nevasta o icoană. Pe păreți cu colb, pe podul cu lungi pânze de păianjen, roiesc ploșnițele roșii, te ții drag să te uiți la ele! greu de mindir de paie! Și apoi din biata în piele, nici că au ce să mai sugă. Într-un roi mai de un stângen, au ieșit la promenadă. Ce petrecere gentilă! Ploșnița ai bătrână, vios în mers spășește, celai cavaler, iute, iute, oare știi francuzește? Ceea ce înconjure mulțimea, e romantică copilă. Bruh! Mi frig, iată pe mână cum codești un negru purec. Să-mi degetul în gură, am să-l prind. Ba la săracul. Pripășit la vreo femeie, știu că ar vedea pe dracu. Dar eu, ce-mi pasă-mi bietul îns, la ce să-l purec, și motanul toarce în sobă, de blazat cei. Măi, motane, vin un să stăm de vorbă, unicea mic și ornic, dar fiind lume un sat de mățe, zău, când el te-aș pune vornic. Ca să știi și tu odată boieria cei sărmane. Oare ce gândește hâtrul de stăgem și toarce într-una? Ce idei se înșiră dulce în ai fantezie? Vreau cu coană cu albă blană, cu amorul în îmbie? Randevui a dat în șură, ori în pod, în găvăună? Dar fi în lume numai mățe, tot poieta aș fi? Tot una. Mionând în o de Tragic mi un ghearic, ziua tologind în soare, pândind cozile de șoarec, noaptea în pod, cerdac și streșin, hienizând duios la lună. Filozof de-aș fi, simțirea-mi ar fi veșnic la aman, În prelegeri populare, idealele le apăr, și junimei generoase, domnișoarelor ce scapăr, Le arăt că lumea visie, un vis arbăt de motan. Sau ca popă colon templu, închinat ființei care, după chip și asemănare, a creat mățescul neam, aș striga, O, motănime, motă nime, vai, haram de-al tău suflet, motă nime, nepostind postul cel mare. Ah, sunt printre voi de aceia care nu cred tabla legii, firea mai presus de fire, mintea mai presus de minte. Ce destinul motănimei îl desfășură înainte. Ah, atei, nu temei iadul și al lui duhuri, Liliecii? Anatema sit să-l scui pe oricare motan de treabă. Nu vedeți ce înțelepciune e în făptura voastră chiară? O, oh, motani fără de suflet! La zgâriet el va dat gheară și la tors v va dat mustețe. Vreți să-l pipăiți cu laba? I când clondir se stinge căpățelul de lumină. Moșule, mergi de te culcă. Nu vezi că s-a întunecat? Să visăm favori și aur, tu cot cotlon și eu un pat. De-aș putea să dorm în calea. Somn, a gândului odină. Oh, acopere în ființa cu atamută armonie. Vino somn, ori vino moarte. Pentru mine e tot una do petrece încă cu mâțe și cu pureci și cu luna, ori de nu, cui ce-i aduce poezie, sărăcie.